Я відвів маму за руку до іншої кімнати і дістав малюнок. Мама взяла його до рук і уважно роздивилася. Я зрозумів, що все переплутав і почав говорити якісь дорослі вітальні слова, але нічого путнього в мене не вийшло. Мама обійняла мене і сказала, що це найцінніше і найоригінальніше зі всього, що вона коли-небудь бачила. «Тобі справді подобається?» – запитав я. «Звісно, дуже гарно намальовано», – сказала мама. «Оригінально. Нагадує мені одну цікаву гру, про яку я тобі ніколи не розповідала». Коли ти назву одного кольору записуєш іншим кольором, а потім намагаєшся назвати його правильно. Це дуже сильно розвиває творче мислення, спостережливість і уяву. Я засміявся і запитав, як це може щось розвивати. Пишеш собі, та й пишеш. Що в цьому творчого? Мама тоді взяла олівці та аркуш паперу і почала щось швидко писати. Замить вона показала аркушик. Там було написано жовтий – червоним олівцем, білий – коричневим, зелений – блакитним, чорний – зеленим, фіолетовий – жовтим. А тепер спробуй швидко назвати кольори, якими написані слова. Мій мозок трохи розгубився, бо слова означали одне, а колір – інше. Я сказав, що це дуже цікаво і спробував ще раз. Вийшло з третьої спроби. Мама сказала, що це тільки найпростіший рівень гри. Я сказав, що відчув одразу в голові, як розвиваюся. Ми засміялися. Мені більше не хотілося плакати. Мама взяла мене за плечі та сказала, що має для мене дуже важливу новину і хоче зараз про неї сказати, поки ми не одинці. Я не люблю подібні розмови, бо вони ніколи нічим хорошим для мене не закінчувалися. Коли таке ставалося в останнє, мене перевели з класу А до класу В, у якому я був найменшим за зростом і попервах усі мене через це дуже дражнили. Мама сказала, «Ждане, я знову подумав, що хочу заплакати. Ми розлучаємося з татом і будемо жити окремо». Ми вдвох так вирішили, і нам здається, що це правильно. Ви із Сашком залишитеся зі мною, і цілком можливо, що ми переїдемо жити до бабусі та дідуся, якщо не вдасться швидко продати будинок. Я не був надто сильним у любовних справах і не розумів усіх деталей, але можливість переїзду мене трохи засмутила. Не буду брехати, я раніше прагнув цього, але як же бистриця. І гори, і мій клас, і випуск журналу про прибульців, і подорожі стелею. І запитав, чому вони це роблять. Мама зітхнула і почала перелічувати багато причин, більшість із яких починалося зне. Не спимо в одному ліжку, не ходимо разом на бистрицю, не купуємо більше вазонки, не дивимося чемпіонат світу разом, не гуляємо біля озера, не купуємо картоплю на зиму, не клеємо одне одному смішні магніти на холодильник, не підписуємо спільних вітальних листівок. Мама подивилася мені в очі і запитала, що я про це думаю. Я сказав, що мамі не зашкодить зовсім трохи поплакати, бо це допомагає. Мама сказала, що краще цього не робитиме, бо тоді не зможе зупинитися. Але я знав, що їй дуже сумно, а через це і мені було сумно. І я подумав, що треба маму якось розважити, вигадати щось оригінальне та смішне, або її обличчя знову було таким, як раніше. Мені на думку спала блискуча ідея. Я підвівся, відчинив двері в шафу і сказав «Залазь, це мій сховок від поганого». Тут усі кольори стають однаковими і не треба ні про що думати, а особливо про те, що і якими словами називати. Мама без слів послухала мене, бо була найкращою людиною на світі і взагалі успадкувала все найкраще від бабусі та дідуся. Тепер ми сидимо в цілковитій темряві та тримаємося за руки. Я кажу мамі, якщо ти почнеш лічити, то на числі 150 або 160 зможеш відрізнити бабусин халат від дідусевого костюму, але не більше. Мені не видно, але я думаю, що мама всміхається. Краще ході й чекати. Машина часу. Мама спала поруч зі мною, і мені це дуже подобалось. Я лягав раніше за неї о 9.20, іноді о 9.30. За вікном сіріло, сутінки поволі змінювалися теплою липневою темрявою, у бабусиних квітах позмінно співали цвіркуни. Зоряне небо простягалося над дахами величною, поцяцькованою вогниками периною. Смужка світла із сусідньої кімнати сягала під двері, ледь освітлюючи дерев'яну підлогу. Бабуся, дідусь та мама говорили про щось доросле, пили чай та планували наше спільне майбутнє. Якщо мама приходила до того, як я заснув, я просив її розповісти мені якусь історію. Усі вони так чи інакше були про її дитинство, і я гадав, що мені теж варто уважніше ставитися до того, як я тепер живу, бо колись у мене теж запитуватимуть про те, як я зростав, чого хотів, про що думав, чого прагнув, чим захоплювався. Мама сказала, що спогади – це ніби машина часу. Якщо у тебе добра пам'ять, ти ніколи нічого не втратиш, і будь-якої миті зможеш повернутися куди завгодно і побачити кого завгодно, аби було бажання. Тоді я запитав у мами, куди вона найчастіше повертається.